Luku kolme. Espoossa sijaitsevan miesten kodin nurmikenttä kylvi kesäauringossa. Katselin pientä tyttöä, joka valkeat palmikot liehuen juoksi koiranpennon perässä ja nauroi riemuissaan. Välillä osat vaihtuivat ja koiranpentu juoksi kiinni Emiliaa, meidän toista tytärtämme, jonka suuri haave oli toteutunut muutamaa päivää aikaisemmin. Hän oli isosiskonsa Evelinan kanssa saanut meidät mukaansa katsomaan ihania koiranpentuja, joita Evelinan ystävän isä hoiti kotipihallaan. Kun näimme pennut ja leikimme niiden kanssa, kävi niin kuin oli varmasti suunniteltukin. Yksi pennuista löysi tiensä meidän autoomme ja sai uudeksi kodikseen Kerrostalo kolmion Espoon soukasta. Siihen vaikutti varmasti myös se, että pentu oli ilmainen. Koira sai nimekseen Elli. Se oli rodultaan puoleksi kaukaasian paimenkoira, ja loput olivat kultaista nouttajaa ja pystykorvaa. Se oli harvinaisen kaunis pentuna, eikä ulkonäköpaljoa huonontunut täysikasvuisenakaan. Kun vein pennun rokotettavaksi, eläinlääkäri totesi, muistakaa sitten, että kaukaasian paimenkoira ei pure vierasta, vaan tappaa sen. Luulin lääkärin ensin vain vitsailevan kanssani, mutta hän olikin tosissaan. Saimme pian kuulla, että Itä-Saksan rajaa vartioivat koirat olivat kaikki olleet kaukaasian paimenkoiria. Rotua oli niin vaikeaa, että kesyttää, että vain harva niistä eli yli kaksivuotiaaksi. Ne piti lopettaa liian vaarallisina. Kaukaasian paimenkoira oli ainoa, jonka häntä heilui, kun susi ulvoi. Se oli täysin peloton. Se saattoi hyökätä jopa karhun kimppuun, jos karhu uhkasi sen isäntää. Rodulla oli poikkeuksellisen voimakas suojeluvaisto. Siksi se olikin oikeasti paimenen koira, ei paimenkoira. Sen tehtävä oli suojella pedoilta paimenia niiden kulkiessa vaarallisilla teillä. Elli oli kuitenkin kesyimmästä päästä ja rakasti ihmisiä, kunhan ne ei vain tulleet kotiimme ilman lupaa. Opimme pian, että Ellin ollessa talossa ei omia tarvinnut lukita. Kerran eräs remonttimies tuli pihallemme varoittamatta, ja koitti kävellä nukkuvan eli ohitse. Elli ponkaisi pystyyn ja hyppäsi saman tien kohti suurikokoista miestä. Mies kaatui elin painosta selälleen meidän kukkapenkkiimme. Ja nousi sieltä kiroten jouhoten tappaa koiran. Remonttimies sai hyvän opetuksen siitä, että nukkuvaa koiraa ei pidä koskaan ohittaa. Onneksi eli oli kiinni kettingissä. Eikä päässyt puremaan miestä. Eli oli meidän koko perheellemme suuri siunaus. Se tuotti monilla tempuillaan meille paljon iloa. Jo poikasena se osoittautui käsittämättömän uskolliseksi. Kun kävelin elin kanssa erään suuren saaren laidalta toiselle ja palasin takaisin veneelle, Eli opasti minua kiertäen samaa reittiä kuin olimme tulleet, Ympäri jokaisen kiven ja kannon. Se oli vasta kymmenen kuukautta vanha, mutta osasi jo paljon. Kun menimme saaresta uimaan, Elli vinkui rantakalliolla hetken, hyppäsi yllättäen mereen ja ui minun luokseni. Se kiersi minut ympäri ja lähti määrätietoisesti uimaan takaisin rantaan, neuvoen minulle reitin turvaan. Se pelkäsi minun hukkuvan. Elli istui veneessä aina kaapin päällä ja ulvoi yleensä koko merimatkan. Se ei ollenkaan rakastunut keinovaa venettä, mutta saariin päästyään se nautti täysin siemauksin vapaudestaan. Se ui paljon. Kerran makasi auringonpaistessa kalliolla nauttien kesäpäivän helteestä. Elli palasi uimaretkeltään ja heittäytyi päälleni läpimärkkänä ja jääkylmänä. En ikinä uudelleen sitä herätystä, jonka koin sinä päivänä Ellin kanssa. Elli vietti paljon aikaa ulkona pihallamme, kun muutimme rivitaloon Hannusjärvelle. Kerran se innostui ulvomaan ja haukkumaan tavalla, jota emme ole koskaan aikaisemmin kuulleet. Ensimmäisen kerran se näytti pelkäävän jotain. Menimme katsomaan ja päästi Ellin kettingistä vapaaksi. Se juoksi hädissään sisälle pöydän alle piiloon. En ymmärtänyt, mitä yleensä niin peloton Elli oli säikähtänyt ja menin takaisin pihalle. Näin taivaalla aivan talomme yläpuolella puiden latvoja hipovan valtavan kuuma ilmapallon. Se syöksi tulta ja suhisi mollottaessaan lähes liikkumattomana aivan yläpuolellamme. Se oli niin suuri, että se peitti puolet taivaasta. Kuumaailmapallon korista kurkisteli muutama ihminen kohti meitä. Pallon lentäjä oli tekemässä pakkolaskua, koska pelkäsi ajautuvansa pian pallonsa kanssa avomerelle ja etsi kuumeisesti sopivaa laskeutumispaikkaa. Elli oli kohdannut viimein voimakkaampansa. Tuota hirviötä ei Ellikään uskaltanut vastustaa. Tyttäreni Emilia koulutti Ellin hyvin. ja osallistuivat paljon ägiliti- ja kauneuskilpailuihin. Elli valittiin kerran Espoon kauneimmaksi sekarttuiseksi. Menin joskus seuraamaan kilpailuja, mutta Emilia kielsi minua olemasta katsomassa. Hän pelkäsi elin juoksevan kesken kilpailun minun luokseni, jos se huomaisi minut. Kerran seurasin salaa heidän menoaan. Emilia huusi Elille komentoja ja Elli totteli ja juoksi radalla, minkä jaloistaan pääsi. Yhtäkkiä eli kuitenkin muutti suuntaa ja juoksi metsään kakalle. Emmi huusi täyttä kurkkua, mutta mikään ei auttanut. Elli palasi metsästä vasta tarpeet tehtyään ja jatkoi kilpailua. Sillä kertaa ei palkintoa herunut. Mutta Emilia sai kunnia maininnan. Tuomari totesi kova äänisestä. Onpa pienellä tytöllä kova ääni. Seiniä ja hyllyjä koristi pian suuri joukko erilaisia palkintoja, kaksi kertaa eli voitti meille neljän hengen risteilyn tukholmaan ja suuren ämpärillisen koiran ruokaa. Itse se jäi maihin hoitoon meidän matkustettuamme palkintoristeilylle. Se tuntui vähän epäreilulta, mutta Elli nautti kyläilystä varmasti enemmän kuin laivamatkasta. Ellin matka päättyi lopulta lähes 14-vuotiaana. Ennen kuolemaansa se alkoi kaivaa kukkapenkkiimme suurta kuoppaa kuin hautakuopaksi itselleen. Sellaista se ei ollut koskaan aikaisemmin tehnyt. Ehkä se ymmärsi aikansa koittaneen sillä kivut olivat jo varmasti siinä vaiheessa olemassa. Eli piti lopettaa kasvaimen aiheutettua sille liian suurta vaivaa. Ellin kuolema oli koko perheellemme suuri murhe. Siitä oli tullut täysimääräinen jäsen meidän joukkoamme. Kauaa emme ilman koiraa pärjänneet. Emilia hankki pian italialaisen Cane Corso rotuisen pennun joka tuli eräänä yönä talomme Rovaniemeltä. Sekin rotu oli aika hurja, sillä sitä käytettiin paljon laittomissa vedonlyönti-taisteluissa taistelukoirana. Britanniassa rotu oli sen tähden lailla kielletty. Aidasta kasvoi kuitenkin tottelevainen, mutta hieman arkalemmikki. Se kulki usein kanssani merenjäillä talvisin ja nautti mukanani raikkaasta meri-ilmasta. Kerran päästin sen hihnasta vapaaksi tarjotakseni sille hetken vapauden riemua. Aina alkoi kuitenkin hyppiä minua vasten, eikä päästänyt jatkamaan matkaa, vaikka käskin voimakkaasti. Lopulta kiinnitin sen hihnaan uudelleen, ja se jatkoi kävelyä entiseen tapaansa. Se pelkäsi olla ilman hihnan tuomaa tunnetta yhteydestä minuun. Hihna oli sille ilo. Ei vapauden riisto. Aida muutti pian Emilian kanssa uuteen kotiin, Emilian aikuistuttua ja lähdettyä koittamaan siipiään itsenäisessä elämässä. Moolimme viimein kahden vaimoni Annen kanssa, sillä vanhempi tyttäremme Evelina oli jo elänyt itsenäistä elämää pitkään. Vakuutimme toisillemme Annen kanssa, että emme enää ikinä hanki koiraa. Meni vain puoli vuotta ja pihallemme ilmestyi Eetu. Se oli ruskea Labradorin noutajan Pentu, viimeinen poikuesta. Eetu muutti meille siposta ja valloitti sydämemme heti ihmisrakkaalla luonteellaan. Se oli kaikkien ystävä luottaen siihen, että kaikki olivat myös sen ystäviä. Eetusta tuli meille suuri ilo stressaavan arjen keskelle. Se rakasti merta ja uimista, vaikka ei pitänytkään kallistelevasta purjeveneestä. Aina kun vain oli mahdollista, se kahlasi ja ui. Siihen kelpasi vaikka tulviva, kuraoja, uimisen iloa, kun ei mikään elämässä voittanut. Se hyppäsi mielellään veneen takakannelta päistikkaa mereen ja ui rantaan. Takaisin veneeseen sitä oli paljon vaikeampi saada. Eetu piti meitä myös jatkuvasti liikkeellä, sillä se tarvitsi vapaata liikuntaa ja siihen tarjosivat mahdollisuuden vain metsät ja suuret suot, missä ei ollut vaaraa kohdata muita ihmisiä. Eetu, kun oli kiinnostunut kaikista ja lähestyi kaikista vanhoina ystävinään tietämättä, että joku saattoi myös pelätä koiria. Eetusta tuli meille tarpeellinen ulkoiluttaja. Sen seurassa vapaapäivät kuluvat nopeasti.